Radion är en spegel av det kungliga folkhemmet. Det är helt naturligt att prinsessan Ingrid tackar för lysningspresenter. Allt sedan min förlovning för två månader sedan har jag fått erfara så många bevis på vänlighet och förståelse från alla delar av Sveriges land. Att jag helt naturligt nu vill ge uttryck åt min värma tacksamhet härför. Nu har jag dessutom fått mottaga en sådan mängd vackra och nyttiga bröllopsgåvor att jag verkligen känner mig alldeles överväldigad. Jag tyckte då att det naturligaste var att jag begagnade mig av radion för att kunna nå så många som möjligt av alla dem som deltagit i de förtjusande gåvorna eller älges på ett eller annat sätt visat mig vänlighet. Detta framträdande av prinsessan Ingrid ger grönköpingskalden Alfred Westlund, det vill säga Nils Hasselskog, anledning att skriva sin dikt Prinsessan talar i radio. Den framförs av skådespelaren Gabriel Alv, Annars välkänd röst i seriösa sammanhang, som uppläser i programpunkten Dagens dikt som kommer 1937. Samma år börjar också Dagens Eko, radions eget nyhetskommenterande program. Sakta, snygga, spända kammarherrar i gemakens mattor kring på tåg. Hyssande, herr Riksmaskalken sperrar vestibulen dit man ej får gå. Judlöst, borgårdsvalvens militär av herrkommandanten viskas jever. Rassla ei la tisla, tissla, tassla ej prinsessan talar i radio. Sessan Inga-Lill i radiotaler, Luren ställd och smyckat lyssningsbord, Medan milt i kabinettet dalar majsul, Kyssande konceptets ord. Kronprins Fredrik i en lyssningsstol, Lyss berusad bland hortensior och viol. En historisk stund. Helt och folklig grund. Prinsessan talar i radio. Skilt av tusen mila landskapsgränser Möts ett enigt folk i etenblå Tills det skånska ögat fuktigt glänser Tills i lappens stora tårar står Vad är granens sus och djupa mon Mot en förstlig festmös levande diktion Tyst du gök som galn Lyssna, bergeodal, prinsessan, far! Tjusus <laughs> vanjus. Nej, jag ber ja, En, en skall bör ju inte bli fångad här över sin rörelse, men ibland grips man av man själv Okej. Okay. <laughs>